щоб словом сміливим викрити ще якесь неподобство. В редакції Сотула має повну довіру. Факти, які він викладе, можна не перевіряти. Македон Іванович проти істини не погрішить. Сотулу я набиратиму з охотою», – каже Ольга, переглядаючи взятий у мене матеріал. «У нього почерк розбірливий». І пише людина без ваших викрутасів. Ось отековчитесь і вам, бурсакам. І мимохідь смикнувши мене за вухо, Ольга зникає за дверима. Отже, робочий день розпочався. Не ми коли, беремось обробляти сількорівські дописи, редагуємо ще один фейлетон товариша пісні, якого він нам залишив без крапок і ком. Лише зі своїми дивовижними знаками запитання. Приймаємо по телефону імена ударників, що їх звідкись передасть сам редактор. Ці імена мають іти в газеті шапкою. А тут нова пошта, найсвіжіші сигнали. Вчитуйся, обробляй, переписуй. На час, коли з'явиться Житецький, Підготовлені матеріали лежатимуть у нього на столі. Відповідальний «михцем пробіжить написане, одразу визначивши, що чого варте. Оце піде в запас, а це в кошик. А це прошу негайно в друкарню. Іноді він із своєї руки докладе, там замінить слово, десь підправить речення. І ми будемо вражені, як від одного Миколиного доторку матеріал справді заграє. Редактор може з'явитися в редакції лише тоді, коли вже треба підписувати номер до друку. До того він буде десь на районі або на котромусь із численних засідань. Та й загалом, здається, головний наш дивиться на свою редакторську посаду як на щось випадкове і таке, що неодмінно має завершитись його відбуттям назад до Харкова. Складається враження, що постійно він чекає якоїсь переміни в своєму житті. Можливо, і справді товариш Поліщук певен, що послано його з бригадою товаришів у наш відсталий район Лише для ліквідації прориву. А коли справи поліпшаться, то він знову буде відкликаний до аспірантури того ж технічного вузу, звідки його було зірвано. Газета для нього річ, власне, далека. За весь час він не написав для «Червоного степу» жодного рядка. Цілком передовіряючись у редакційних клопотах відповідальному секретареві якого вважає і не безпідстав Богом газетярської справи. До честі Миколі будь сказано, він свого редактора ніколи не підвів, ніяка серйозна помилка у нас не вкралася, і хоча через Миколину баламутність та звичку відкладати до крайньої межі написання передовиці, не раз Кучубеєві здавалося, що ми йдемо до провалу, що номер неодмінно зірветься, але в останній момент все складалось належним чином, і віддрукований наш червоний степ, приємно пахнучи друкарською фарбою, вчасно, тобто в досвітні години, потрапляв до райвідділення зв'язку. Попереднього редактора було звільнена, як кажуть, з тріском. Кочубей деколи натякає нам, що сталося це не без його участі. Треба розуміти, що на викривальні сигнали товариша пісні десь на горі було зважено. Ми з того редактора уже не застали, і коли після Семирічки, завдяки Миколиному виклику, опинилися тут, то газету не було ще й підписувати кому. Редакційне колесо деякий час Крутилось само собою, а про того, хто зник, навіть розмов чомусь не виникало, ніби він звітрився, розчинився в просторі. Цей же нинішній, маленький, рухливий, з чорним високим чубом, зачесаним назад.